des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella. 91, 11, és la M. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 és la M. El districte de Sant Andreu contractarà a 8 aturats de llarga durada per fer d'agents cívics els barris de la Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, tal com recull la mesura de govern més civisme, més inserció, que es va presentar al darrer Consell Plenari del districte. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de més de 122.000 euros entre els anys 2014 i 2015. El projecte dona resposta a diversos...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 D'aquesta manera començarem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, aquí us parlarà d'acompanyar en Gibé i tècnic és Lucas i en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I en primer lloc parlem de l'actor Joe Forga, que dona nom a la sala d'actes del casal de barri de Sant Andreu. El districte de Sant Andreu bateja la dependència del casal. Es tracta d'una reivindicació popular dels amics de Joe Forga, Oliet i altres col·lectius i persones del barri.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 També es dedicarà un espai més tranquil a la gent gran. A l'altre costat del passet hi haurà dues àrees de joc, una per a infants de fins a 5 anys i una altra per a canalla d'entre 6 i 12 anys. A toca d'aquestes zones hi haurà dos prats verds, una, una, front, una font ornamental, un escenari, una pista esportiva i una pineda amb zona per fer-hi berenars o festes infantils completaran aquest espai. A la zona central de la plaça s'hi una escultura vinculada amb la identitat del del barri, com ja es va fer en la reforma de la Plaça de l'Assemblea,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 De futur, tant físicament com conceptualment, parla el Centre d'Art Contemporani de Sant Andreu. Al cap de dos anys de la seva inauguració, al recinte de l'antiga fàbrica de filatures fabricoats i calmat el debat que va precedir la seva obertura, qüestionada sobretot pels constants canvis d'emplaçament, el centre inicia la seva ampliació i inaugura temporada, la tercera amb l'exposició Futurs Abandonats. Demà ja era la qüestió comissariada per Martí Paran. Així, als 600 metres quadrats que ja estan en funcionament, l'espai se 1.329 més al gener. Seran metres per a ús expositiu i serà al final de la segona fase de construcció, que ara comença i que compta amb un pressupost d'un milió d'euros. Hi haurà una tercera etapa, que aportarà 1.000 metres quadrats més, però no començarà fins al 2016. Quan tot estigui en marxa, es nomenarà un director del centre. Fins llavors, l'espai es regeix per la taula d'experts, que és la que ha apostat pel projecte, per omplir l'actual temporada. Un projecte que no és un cicle, sinó tres exposicions independents unides per un programa d'activitats que curs les tres mostres, explica el comissari. La primera, Futurs Abandonats, demà ja és la qüestió, estarà fins al 18 de gener planteja la dificultat de projectar futurs des de la contemporaneitat, una contemporaneitat soumessa a la dictadura del present, afirma de manera que els artistes d'avui miren al demà evocant el passat, els somnis d'abans que no s'han materialitzat. És el cas de la peça que dona la benvinguda al Teatre del Centre, una reconstrucció realitzada per Joan Benàsser de la cèl·lebre Casa del Futur, transportable i amb un cos mínim, dissenyada per Matisse Oronin el 1965. Habitacle que va començar amb molt d'èxit, però que va acabar fracassant estrepitosament. És un dels molts exemples d'utopies del passat fracassades que figuren en la mostra i que porten la firma, entre d'altres, de Jordi Colomer, Xavier Arenos, Rick Cricht, Tirabanija i Gustav Gluxis. Més informacions a comentar-vos, ja en plana cultural dir-vos que l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu canvia el seu nom per mestre Joan Pic i Santa Susana. El Consell Plenari del Districte de Sant Andreu, celebrat el 28 d'octubre de 2014, ha acordat el canvi de nom de l'Escola Municipal de Música, tot afegint que el nom de l'insigne músic nascut al barri de Sant Andreu de Palomar el 23 d'octubre de 1911. Perdó. Joan Pí comença els estudis musicals oficials als vuit anys a l'Escola Municipal de Música i estudia violoncel, piano, harmonia, contrapunt, fuga, composició, instrumentació amb els mestres Alfonso, Quitàs, Enric Morera i particularment amb la Blanca Selva subvencionat per la Generalitat en temps de la Segona República a estudiar direcció d'orquestra amb Hermann Scherchen a Ginebra, a Suïssa. I ara parlem d'obres perquè, de Unidor les que hi aquests dies al barri de la Trinitat Vella. I comencem parlant de les obres al carrer d'Osona.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 amb el soterrament de les línies elèctriques i tecnologia LED i es plantaran dues noves línies d'aerobrat l'actuació actua... finalitzarà amb la col·locació de noves papereres i fitons. Doncs dir-vos que aquestes obres al carrer d'Osona es troben incloses dins el pla de manteniment integral de l'espai públic 2013-2015 i la data de prevista de finalització d'aquestes obres serà al març del 2015. I com sempre doncs, els dilluns el que fem és donar-li un cop d'ull de... a l'esport. La Unió Esportiva Sant Andreu ha estat derrotada pels reus d'aportiu al Narcís Sala per 0 gols a 1. Un solitari gol d'Edgar als 20.000 ha condemnat els del Piti. Tots els intents de remuntar el partit han estat infructuosos. El domini andreuenc ha estat total des del minut 25 del partit, quan el Reu s'ha quedat amb un home menys per l'expulsió de Rubén. Els andreuencs no han sabut treure rendiment a la seva superioritat, ni tampoc del seu domini, i no han pogut amb uns reusengs que han tingut el mèrit de saber defensar-se molt bé. La derrota és la tercera consecutiva que encaixen els andreuents. També és la segona consecutiva a camp propi, després de caure fa 15 dies contra el Lleida pel mateix resultat. Una nova acció d'estratègia mal defensada, fins a dos cops en la mateixa jugada, ha refusat la pilota al porter Morales abans que aquesta hagi entrat a la xarxa. I en un mes que probable fora de joc. Entre Edgar i el porter no hi havia ningú més ha estat suficient perquè el Sant Andreu hagi de, deixat escapar els tres punts del Narcís Sala. Malgrat que els 70 minuts restants han estat un monòleg absolut dels homes de Piti amb la pilota, la falta de gol, 0 en tres jornades, fan queixar al Sant Andreu una derrota que no entrava en, pla, en cap pla. La derrota s'ha començat a fabricar als 20 minuts. Àlex Colorado ha xutat una falta des del vèrtex de l'àrea que Morales ha pogut refusar. Víctor ha caçat el rebuig al punt de penal i, malgrat que Morales ha tornat a refusar, la tercera ha arribat al gol. L'ex-andreueng Edgarenta Hernández, atent, ha la pilota dins de la xarxa. El gol ha estat un cop du pels andreuencs que sis minuts abans han pogut avançar-se. Noa, amb el cap, s'ha avançat el porter Rausen, però Rubén Semedo ha evitat el gol desviant la pilota en la mateixa línia, amb el seu porter batut, eh, precisament quatre minuts després del 0-1. Nua i Rubén han, han tornat a estar els protagonistes. El davanter Andreueng l'ha superat per velocitat i el defensa portuguès l'ha aturat en falta, veient la segona groga. Amb un home més, el Sant Andreu ho ha intentat de totes les maneres contra un reus que s'ha tancat bé, renunciant a la pilota que sempre han tingut els locals. Al segon temps, el domini encara ha estat més aclaparador, però els andreuens no han sabut materialitzar. Aquesta superioritat. Bona part de culpa i ha tingut la bona defensa dels reus que no s'ha deixat sorprendre ni per, ni per dintre. Calderón, Puerto i després Xavi ho han intentat sempre, ni per fora. Els centrals han refusat totes les entrades de Llames i Gilmar. Els de Piti ho han provat de totes les maneres. El partit ha acabat amb el porter Morales a l'àrea rival tractant de rematar, però el marcador no s'ha mogut. L'equip ha de reaccionar la setmana vinent a Cornellà.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 la porta nos podran tancar les meves ganes de lluitar el meu avui o el meu demà en una terra lliure on prosperar. Camino i començo a col·locar els carrers del meu poble a cada pas la nit s'allargar que no l hagisidar I no pot ser que em deixis en real I no pot ser que et que di Sorts per poder explicar la meva forma de pensar amb una llengua com a instrument i fer-la créixer i avançar, avançar, avançar. Lleixo a casa, emborratjat, cantant-te paraules que em passen pel cap. Però tu no ho entens i segueixes igual. No pot ser que et quedis enrere. Compromís, dignitat, segons trobar sempre la resposta, que no jutjar i pensar que en la unitat està la força. No pot ser que em deixis enrere God sé, que vis an reha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 Doncs, continuem amb el nostre programa d'avui i el que hem de dir-vos és que a la Unió Deportiva Trinidad doncs, aquest cap de setmana eh, ha aconseguit algun dels seus reptes i per aquest motiu doncs, ens en anem cap al Club Deportiva de Trinitat on tenim l'Antonio. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com ha anat aquest cap de setmana? Bueno, pues... hi ha hagut de tot, eh? A l'amater que ens pensàvem que, que aixecaria una miqueta al, al cap i va perdre uh -huh. i continuem doncs, al mateix lloc que estàvem a l'última posició uh -huh. els deners doncs, els veterans van guanyar fora uh -huh. el juvenil va, va perdre a casa uh -huh. el cabet va, va guanyar al camp de Santa Eulàlia l'infantil a va guanyar a casa. Uh -huh. L'infantil B va perdre amb el, amb el Martinent. Uh -huh. Després l'Alevin també va perdre casa amb el <coughs> amb la Salle. Uh -huh. El Benjamín... Benjamín A va guanyar a la penyanguera 6 a 2. Uh -huh. El Benjamín B va perdre 4 a 0 fora. Uh -huh. El Prebenjamín va guanyar 1 a 3 fora i que també va guanyar 0,6 fora. És a dir, que hi ha hagut una mica de tot, no?, aquest cap de setmana? Exactament. Uh -huh. També ens ha arribat una informació que ens diu que en aquests moments estan fent obres d'ampliació i de reforma dels vestidors del, del club, no? Sí, al eh, bueno, principi, segons van vindre la setmana passada, que estarien els dimecres d'aquesta setmana, el dia... El dia 5. Sí. O sigui, encara no han començat, començaran dimecres. No, dimecres començaran, sí, si faran quatre vestidors de futbol set, pel camp de futbol set, mm. eh, faran un, un lavabo de Minos Valis, que no, que no hi era i és obligatori, mm. i eh, el faran al local social, perquè no tenim local social. Mm -hmm. el, una, una obra una miqueta grandeta. Mm -hmm. Sí. Perquè també el que es vol és acondicionar el paviment d'accés al camp, no? Sí, bé, bueno, el que és l'entrada del camp pues, també ho acondicionen una mitjana perquè està fet, fet un desastre i hi uh -huh. ha el perill de que una persona que hagi es faci mal. Uh -huh. I també la construcció d'una graderia que faltava que es construís, no? No, d'augment graderia no, aquí no, no se'n fa cap, perquè al camp petit ja té la seva graderia mm. i al camp gran de la tribuna. En principi la graderia no, no es farà. A veure, no tinc cap, cap notícia de que es faci una graderia nova. Mm -hmm. El que sí que està pendent són els vestidors, això sí. Ah, exactament. Eh, és el més urgent que, que, que tenim, perquè que, eh, hi ha els vestidors que hi ha ara, fins i tot el futbolset, Uh -huh. estan dintre del de, de, de que és el futbol 11 i hi ha molts problemes d'accés als, als estudis de futbol set. Per tant van decidir de fer-los a baix a, a les llugues, que és el Camp Petit. Per tant, aquest dimecres ja començarien les obres que, que poden durar fins al 2015, no?, aproximadament? Sí, aproximadament ens, ens van comunicar que trigarien entre entre 4 i 5 mesos. A veure si és possible detenir aquest equipament perquè el, tant l'equip amateur com els el de l'escola i tots els altres equips doncs, que també puguin jugar bé no, a les, al camp. Exactament, sí, sí. principalment ja diguis l'accés de, del futbol set com que eh, mm. han de, de passar un passillo i com que hi ha tanta gent els caps de setmana Mm. Ja vam decidir que estiguin a baix ja? i solament el vestidor ja sortirien al carro uh -huh. doncs esperem que tot vagi molt bé i que a l'abril puguem estrenar una nova, una nova equipació a to amb totes les obres que s'han de realitzar no? perfecte jo crec que si sí. jo eh, segur que m'endrà els planos m'endrà els planos pues quedarà eh, molt bé i i, bueno, molt bonic, vaja. Mm -hmm. I per aquest cap de setmana, què és el que podem esperar? Quins, Bona, quins són els eh, enfrontaments? No, no puc dir res perquè acabo d'arribar al camp i no m'he mirat res. Mm -hmm. eh, Igual que he passat mal la nit i he vingut una miqueta tard i, i mm -hmm. no, no puc dir res. Sé que l'Avater la va al camp de l'Hudà, que mm -hmm. és a Sant Martí, mm -hmm. i res més. Doncs estarem pendents a veure què és el que passa aquest cap de setmana amb, aquesta, amb, amb aquests equips, no? Sí, això és el que he dit gent. Molt bé. Doncs que vagi molt bé, Antonio, adeu. i ens retrobem en un altre moment. Moltes gràcies, un Vinga, que molt bé. Adéu, doncs ja ho sabeu, aquest dimecres s'inicien les obres dels vestidors del camp municipal de futbol de la Trinitat Vella, l'actuació inclou l'acondicionament del paviment d'accés al camp i, i el, també de la reforma de, dels eh, Aquesta da, La data prevista de la finalització de les obres, doncs, tal com us hem dit, serà cap a l'abril del 2015. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem a seguir amb més informació. Fins ara! paraules que no forres flotant en un mar buit, pensant en no res. Res d'espectacular sense sentir res, sols d'intranquilitat. No m'aturaria per res, no tindria res a fer, em convertiria en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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament després d'aquesta petita pausa i el que fem ara mateix és obrir àrea de servei perquè volem parlar del nostre idioma volem parlar del català i qui millor per poder-ho fer que la nostra companya, la Judith Riar molt bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé, gràcies Doncs avui volem parlar de nosaltres mateixos no? sí, del barri avui, de la Trinitat Vella Sí, avui ens de Trinitat Vella perquè els dos convidats del programa són dos alumnes que coneixen molt bé el barri perquè hi viuen i hi treballen són el Xafí del galac, i eh, l'Abdelai Charc Txarqawi. Sí. M'agradaria que, que es presentessin i després sí. anem a les preguntes. Em dic Shafiq El-Gelaf, fa 14 anys que visc a Barcelona. Estic, eh, tinc eh, 48 anys, eh, treballo aquí com educador social en un centre d'acoyida a Barcelona. Mm -hmm. eh, bé, bon dia a tots i moltes gràcies per convidar-nos a aquest eh, programa de Radio Trinitat i donar-nos aquest uh, uh, uh, espai uh, sp per uh, poder uh, explicar una mica de nostres culturals uh, i també de uh, la mm -hmm. nostra experiència tant al país d'origen com al país d'acollida. Mhm. Mm eh Joim Dik Abdel Hajj Rakaoui, soci Social, treballo en un de centre d'acollida dels minors mm -hmm. entre 14 i 18 anys i els minors que són totalment en estat de disemparment de i eh, és sincer eh, referenciar familiars a aquest país de cuida uh -huh. i moltes gràcies per convidar-nos. El que heu de fer ara és escoltar la ràdio del vostre barri, no? Sí, sí, de vegades sí. <laughs> vegada, sí. sí. Xafib, ens pots explicar una mica en què consisteix la, la teva feina? Eh, la meva feina? La meva feina consisteix a és uh, un centre de menors uh, entre 14 i 18 anys que són menors que no tenen família aquí. El uh, centre és un centre de 24 hores, ja uh, torn del matí, torna de la tarda i torna de la nit el día los nois fan talleres talleres ex, hay talleres extens y talleres internos. talleres extens taller de catalán taller de campitería de camptería y taller de, de matez o otra cosa pero talleres externa nois están una formación externa del centro como al mortal hay nos nois que fan talleres de, de cambrera o talleres de o estan matriculats, a, si tenen menys de 16, 16 anys, tenen uh, cursos de, a l'institut, a, a, a, a prop del centre. D'acord, molt interessant per, per donar les eines. Sí? Uh, com? No, que és, que és molt interessant per donar les eines a tots aquests nois que, que com has dit, es troben sense ningú aquí al País d'Arribada. Sí, perquè sí, aquest nen... Tu nè... treballes sí. a la Trinitat Vella? No, treballo al mateix lloc on treballa, Safia, som del mateix centre de cuida. Mm -hmm. I, I on, on es troba aquest centre de cuida? El centre es troba just a prop de Parc Cuill, mm -hmm. a 100 metres de, Quil, de la porta de Parc Cuill. Mm -hmm. I com, com fem la feina? O... o, o que fem també mm. és important no? que fem com a comentat del meu company fem tallers en mm -hmm. termes externs eh, però treballem amb una eh, una estratègia molt eh, Semblant. Sí, eh, molt eh, correcta i molt eh, pràctica per exemple eh, a ca, cada cas de, de nois preguntem tres preguntes eh, sap y uh, no sabe no pot o no por ejemplo si si uno hoy no sabe tenemos que enseñarle tenemos que explicarle tenemos que ayudarle al máximo si no sabe si no si no puedo significa tener alguna barrera y de alguna dificultad está de derivarlo a un yo especial mm -hmm. y para que esté para que la ten la, te la tengan menor mm -hmm. y si no vol, és altre cas, s'ha de treballar amb ell en una manera individualitzada uh -huh. per detectar on està, la, on està el motiu uh -huh. d'aquest uh, comportament uh. sí. i d'allí comencem d'altra vegada a treballar amb ell eh, el segon el primer cas o segon, segon cas. I uh -huh. eh, educar, per mi... Eh, Educar, per a la que té moltes definicions i moltes explicacions, però per a nosaltres, educar és instruir una persona per sacar sí, sí. el millor d'ell. Mm -hmm. Exacte. És a dir, que treballeu amb persones que tenen algun tipus de dificultats. Sí, mm hi -hmm. ha algun tipus, sí. Mm -hmm. sí. Mm -hmm. D'acord. Aquí, a la, aquí a, a la Trinitat Vella, la biblioteca és un element cohesionador del barri. Mm -hmm. Suposo que ja estareu d'acord. Sí, sí. Des de la biblioteca s'organitzen moltes activitats per donar cap buda als interessos del barri ens, ens en podeu parlar, ens podeu parlar d'alguna activitat que conegueu, que sí. es fa aquí al barri? Eh, jo conec l'activitat que es diu l'intercanvi de lingüístic, mm -hmm. i on treballa una cosina meva, que està fent classes d'àrab i de francès, per a canvi d'arribar també classes de, ca de català, mm -hmm. i aquesta, aquesta, aquesta activitat m'agrada molt, Porque mm -hmm. estoy pensando en hacer lo mismo algún día, en hacer clases de, de matas, por ejemplo, y volveré a, a cambiar alguna cosa mm -hmm. que eh, la, la utilizaré después. Mm -hmm. Y beh, la biblioteca de la aquí en, en, en la Trinidad Vía es un, un elemento muy importante, porque los meus fiestos también eh, están siempre ahí. Uh -huh. i, i, perquè heriberen molta ajuda i molta eh, com demanen, senten com estan a dintre d'una família Xafib, uh -huh. tu estàs a punt de dir alguna cosa no, sí. no fa poc temps que visc aquí a Albarri no, encara no no, no vingui aquí a la biblioteca del barrio. D'accord. Sí, uh -huh. no recordar que es fan classes d'àrab per a nens, eh, sí. petits, sí, uh -huh. i també els dijous a la tarda tenen organitzat un intercanvi lingüístic. En aquest uh -huh. cas per aprendre per aprendre llengües. Els dijous sí. una cosa establerta, perquè tu eh Abdellai, tu has parlat d'ensenyar matemàtiques. Hi sí. algú pot pensar. Aquest educador social està parlant d'ensenyar matemàtiques. Sí, sí, eh, sí, no perquè... acaba <laughs> de perquè abans de treballar d'educador de, de, de, de social eh, he fet una carrera en la, en la biologia digital i la biologia científica és eh, un tema de la ciència i els de ciència uh -huh. saben molt matemàtiques, física i química i totes uh -huh. coses que són científiques i per això parlo molt de matemàtiques al de... uh -huh. mateix temps, eh, durant la meva experiència al treball social he après moltes coses d'aquest món. I estic pensant per fer també ma, més formacions i eh, mm. més cursos per millorar la meva situació. Xafi, mm. uh -huh. tu, tu també vens d'un altre món, vens d'un altre àmbit, d'una sí. altra disciplina. Ens pots explicar? Sí, d'acord. Abans de venir aquí a Barcelona estava, estava treballant al Marroc com funcionari de l'ajuntament uh, des de 91 a fins 2000 i uh, e abans uh, després de 2000 he eh, eh, estat aquí a Barcelona treballat no ten, tenia una feina una faïna, una faïna f... Uh, Estable, no? uh, uh, uh, a Fins 2008, un amigo me ha ayudado a, a encontrar una feina en el sector social y sobre todo en uh, un centro donde he trabajado a Fins ahora como educador social. Es un uh, um, honor de venir aquí a Barcelona, a España, que tenía una feina en estat. Uh -huh. és uh, una diferència treballar amb l'estat uh, amb eh, treballar amb una empresa privada uh -huh. són gent que parlen moltes llengües si, sí, sí. bueno, si parlo, parlo cinc bueno, 5 llengües parlo uh -huh. català, castellà francès, àrab i una mica d'inglès és uh -huh. a dir que els cursos que es fan d'àrab aquí a la biblioteca Saps alguna cosa? No, no, com fa poc temps que eh, mm -hmm. visc aquí al barri no, no, no tinc idea d'aquest curs. Doncs que sàpies que també, també es fan. Mm -hmm. Sí, <sí>, sí, sí es organitza la FATMA, mm -hmm. si no m'equivoco. Mm -hmm. eh, els cursos d'aquí? Els cursos, sí, els cursos eh, d'àrab sí, per a nens. Sí, jo conec la meva cosina ràgida sí, sí. que està fent classes d'àrabi de francès. Mm. Abdelai, sí. tu eh, tu vius aquí a Trinitat sí, sí, Vella sí, sí, vivia també aquí 4 sí. anys fa molt temps després eh, va canviar la barça d'unitat però com té tota la meva, família, la meva família aquí a la Trinitat he tornat a treballar, a treballar aquí perquè la Trinitat Vella és un barri molt cohesionat sí. hi ha una forta implicació sí. dels veïns en sí. les celebracions sí, sí, sí, sí, i iniciatives sí, sí. Que, que es fan sí. eh, ens en pots remarcar alguna d'especial? sí, jo... Jo, per exemple, cada fin el dia 6, que és la, la nit dels de reis, de los, de los reis mm. eh, la veu aquí, eh, sobretot eh, els, amb les, la, la, els nens de la nostra família. Mm. I es veu que la família d'aquí, la gent marroquí que està aquí mm -hmm. al barri, eh, participen d'una manera molt activa, Uh -huh. a la celebración de los ríos uh -huh. y sobre todo eh, se viven siempre a la edad de los camiones tirando carameles y, y, y también con caras pintadas y, y a mí me ha eh, unas eh, familias participantes eh, como una familia autóctona. Uh -huh. Molt interessant. Uh -huh. ah, fa un parell de setmanes nosaltres vam parlar de la figura de Paco Candel i de l'experiència sí. migratòria. I sí? us volia preguntar, començant per tu, Javier. No, i... no, no, no he llegit. No uh, has llegit no, eh, aquí. Sí, sí, Abderall, sí. tu sí que l'has llegit i ens pots... Eh, aviam, ens pots parlar una mica de, de l'experiència migratòria, sí. de la vivència, i vas trobar-hi similituds sí, sí, sí, amb sí. Això, Però, el que explicàvem. M'agraden molt dues frases importants. De, des de, eh, eh, de respecte de totes les cultures eh, catalana seria un sol poblat mm. i és es molt important perquè si respectem la cultura de cada eh, tipus de migrants podem convivir millor mm -hmm. i també altra, altra frase que diu eh, que no es pot forçar a ningú ser català perquè la cultura catalana és prou eh, atractiva perquè cadascú en, en Bulgui forma part. I això eh, a mi m'agrada molt. I e també, per afegir una cosita, eh, el que no m'agrada mm -hmm. de viure eh, altra persona d'altra cultura d'una de mirada eh, despectiva. Això mm -hmm. passa tant a la gent autòctona com als immigrants. Per exemple, nosaltres al Marroc eh, una, una dona fumadora fuma és mal vist però aquí no I llavors la gent del Marroc o els migrants s'han de viure la, la, les persones d'aquí, de la cultura d'aquí uh -huh. i nos portarà d'ahir. també eh, nosaltres aquí al Marroc ens, ens agrada molt portar un vestit blanc el dia del viernes del de, de divendres uh -huh. i aquí se si venen a un vestido blanco piensan que aquí esta es del tramón o no, no, la, no la la verán una unamica de, de despectiva pero eso avanza de, uh, de juzgar una persona salga sabe, uh, saber la seva cultura y uh -huh. desde aquí digo uh, dio di que desde respect a entre culturas cataluña sería o se Uh -huh. Sí, crec que sa, la política que s'ha seguit aquí és una, una sí. molt bona política, sí. uh -huh. Però, vull dir, n'és un exemple eh, la Barcelona actual i, uh -huh. i d'altres, sí, i un, un element que és molt important per ensenyar, i jo torno a remarcar que és la biblioteca, sí. perquè realment s'està fent una molt bona feina des d'allà, de, uh -huh. en tots els sentits. Sí, molt bé. De, de, eh? de veritat que la biblioteca no té molt temps. Eh, crec que aquesta és es nova. Tres anys. Tres anys, sí. I uh, està ple de persones per la tarda, ta, tant per la tarda com per matí. Això significa que hi ha una implicació uh, molt activa de tot la gent que viu aquí al barri de la feita. Mm -hmm. Xafi, vols afegir alguna cosa? No, no. no, no. Jo eh, d'aquí us eh, dono una, eh, moltes gràcies de veritat de donar-nos aquest espai i d'aquí eh, aprofito també la, la benintesa per saludar als meus companys de la classe de català i a la nostra professora també, Carla. Clara. Clara. Clara. Clara sí. Carla i els meus companys també del treball un treball centre de cuida i a tota la meva família que viuen aquí a la de Villa i viva l'actualitat de Villa, de veritat que a mi m'agrada molt este, uh -huh. aquest barri i sento com estic a dintre de la meva casa uh -huh. okay. molt bé de, moltes gràcies a vosaltres eh, també i a veure si podem repetir-lo altre dia exacte. <laughs> exacte, molt molt bé <laughs> D'acord, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, això que un altre dia puguem repetir-ho i que pugueu passar per aquí per la ràdio també. I això sí, anar a difondre a la gent que coneixeu de la Trinitat Vella, que ara heu estat aquí, a la ràdio de Trinitat. Vale, vale, Moltes sí. gràcies. Molt bé. Doncs, Judit, si vols afegir alguna cosa... No, bé, només volia parlar, parlant d'aquestes activitats, és que suposo que es va celebrar la, la castanyada mm. aquí a Trinitat Vella d'una manera... Mm molt unida mm. sí, Abdel, sí. Vas, Abdelai, vas dient que sí? Sí, vas... sí perquè la, la nit de, o la tarda de la Castaneda els meus fills eh, surten tots aquí a la plaça de no la Generalitat que... on feien la, deia, la Castaneda Popular mm -hmm i també eh, van, van anar a la, a, a, a, la va, a la via de la, la, la via Barcino, mm. on també van assistir al tren del de ah, terror. El del terror. Sí, al sí. sí, torne terror i d'allí es eh, van, van agradar molt mm -hmm. i tornen a casa am pinta d'acercada i de veritat es eh, senten com molt feliços aquí. Mm -hmm. i és un bar genial. I d'aquí es veu que hi ha una bona convivència uh -huh. entre els autòctons i els immigrants. Uh -huh. Doncs recordem que divendres passat a les 6 de la tarda a la plaça de Trinitat es va fer la castanyada, la tradicional castanyada de, de cada any, i que després a les, a les 8 del vespre a l'espai Villa va haver-hi aquesta aquest túnel del terror que ara ens comentaves ah, sí. Molt bé. una festa de Halloween sí. per, per, sí. per combinar les dues tradicions ah, sí. la festa de Halloween és una festa eh, portada no? perquè no és sí. d'origen d'aquí no és, és, és americà sí, sí. tot el que funciona bé l'acceptem Uh -huh. doncs Lucas anem ara a conèixer què és el que ens depara l'agenda per als propers dies a veure què és el que podem informar als nostres oients Vale, doncs ja som aquí novament. Ara per parlar-vos d'algunes de les activitats que es fan en els nostres barris, comencem parlant de la nau Ivanov, que us informa de la gestió de projectes escènics i que arriba a la cinquena edició. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix a partir d'avui informació sobre la gestió de projectes escènics, la cinquena edició. Doncs el projecte s'adreça a joves artistes i companyies d'arts escèniques que poden beneficiar-se molt en compartir experiències i adquirir eines bàsiques de treball en els diferents àmbits de la gestió d'un projecte cultural. Els usuaris que durant l'any fan ús dels serveis de l'àrea de suport a la creació de la 9 Ibanov, essencialment joves companyies de teatre que comencen a posar en marxa projectes propis, doncs seran un col·lectiu al qual es donarà especial atenció. La durada dels cursos tenen una durada de 16 hores dividides en quatre sessions. Cada sessió tracta d'un tema, un àmbit de la gestió de projectes escènics. S'han buscat professionals amb experiència en cada tema, i capacitat de dinamitzar el diàleg i l'intercanvi dels participants. En el cas del curs en ser, les companyies o entitats poden estar representades per persones diferents a cada una de les sessions. Doncs Parlem de la sessió d'avui, precisament, que es diu la validació de la idea i que va a càrrec de Ramon Castells. Es tracta, en aquesta sessió es reflexiona sobre el correcte desenvolupament d'un projecte cultural des de la validació de la idea passant per l'anàlisi correcta de l'entorn fins a arribar a la definició dels aspectes organitzatius i financers que el faran possible. L'eina ideal per treballar d'una forma endreçada a aquests aspectes és el pla d'empresa que li serveix a l'emprenedor com a instrument de disseny, anàlisi i presa de decisions de la seva proposta, però que alhora és la carta de presentació del projecte amb què es pot generar confiança i engrescar els socis estratègics i financers necessaris. El lloc que és la nau Ivanov al carrer Honduras número 28. Les dates del 3 al 6 de novembre de 2014. L'horari de 4 de la tarda a 8 del vespre. El preu del curs sencer, sencer perdó, és de 65 euros i el preu d'una sola sessió 25 euros. I per més informació doncs, podeu adreçar-vos a formació arroba més coses a comentar-vos, doncs. El Centre Cultural Can Fabra us ofereix la projecció del curtmetratge Manos, Oreja i Pies. En el Centre Cultural de Can Fabra, el carrer del Segre, número 24, us oferirà, demà dimarts a les 7 de la tarda, la projecció del curtmetratge Manos, Oreja i Pies, de Marcos Oregón. Auditori Centre Cultural de Can Fabra, el carrer de Segre, 24 32, 08030 de Barcelona. U organitza Centre Cultural Can Fabra. També el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Maridatge de Vi i Gravat. al Centre Cultural el Camp Fabra al carrer del Segre número 24 us oferirà demà dimarts a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Maridatge de vi i gravat, a càrrec del grup En Tinta. Auditori Centre Cultural Camp Fabre, carrer del Segre 24 72, 08080 de Barcelona organitza En Tinta i col·labora al Centre Cultural Camp Fabra. També hem d'informar-vos que la Fabri us ofereix l'exposició de pintura d'Adrià Martos. L'espai Josep Bota de la Fabri al carrer Sant Adrià número 20 us ofereix aquests dies l'exposició de pintura d'Adrià Martos.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 Cal dir que fa anys que Martos pinta, fotografia, il·lustra i fa murals. Seria dit molt poc si no fos per un fet biològic capital. En Martos té 17 anys i va començar a pintar quan n'era una criatura. I més que pintar, es va posar a buscar incansablement una manera de dir coses. Ara, amb asimetria, ens mostra una aturada en aquesta recerca. No hi trobareu l'obra figurativa de l'autor, que us sorprendria, o la diversitat de materials i suport que ha, que ha utilitzat. Doncs trobareu aquest moment concret l'any 2014 i el trobareu d'una manera honesta i valenta, tal i com el trobareu al seu estudi. Asimetria és un final i també un principi d'un camí que es preveu llarg i fructífer. Doncs recordar-vos que aquesta exposició de pintura d'Adrià Martos que es fa a l'Espai Josep Bota de la Forra i Coats, doncs es realitza de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre els dissabtes d'onze del matí a dues del migdia i de cinc de la tarda a 8 del vespre i també diumenges d'onze del matí a dues del migdia és organitzada pel districte de Sant Andreu Ajuntament de Barcelona. I també ens queda algun minut per comentar-vos alguna cosa més que tenim aquí sobre la taula parlem de Sant Andreu Andreu adita un plan turístic del districte a 31 punts d'interès i 4 rutes temàtiques. La previsió és que durant l'any 2015 s'assenyalitzin la via pública els punts d'interès i es posi a disposició dels visitants una aplicació. La iniciativa es finança amb el Fons de Foment del Turisme de la Generalitat, provinent de l'impost sobre les estades en establiments turístics. El principal objectiu del Pla de Turisme de Sant Andreu és donar difusió pública al coneixement i a apreciació dels elements eh, matrimonials patrimonials del territori per tal de potenciar el valor turístic del territori. El districte de Sant Andreu ja ha desenvolupat la, primer, la principal acció del pla de turisme del seu territori i ha creat un plànol de turisme del districte amb 31 punts d'interès i quatre itineraris temàtics per tal de que els visitants puguin gaudir de tots els elements d'atractiu turístic que posseix el districte. Aquests quatre itineraris són els comerços singulars, el nucli antic, patrimoni industrial i arquitectònic i jardins i parcs i vies d'aigua. El regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, ha mostrat la seva satisfacció per aquest projecte, que busca posar el districte de Sant Andreu entre els punts d'interès turístic principals de la ciutat de Barcelona i ha reformat que som un districte amb molts elements que poden ser d'interès pels visitants de la ciutat, ja que compten amb un interessant patrimoni arquitectònic, natural, comercial i cultural. I encara ens queden dos punts per comentar-vos, doncs, informar-vos que el Centre Cívic de la Sagrera la Barraca us ofereix el petit racó solidari. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us oferirà fins aquest dimecres un taller de màscares, de castanyes i de personatges de por anomenat el petit racó solidari. També dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us oferirà la presentació de l'Enciclopèdia de l'Esport Català, el Centre Cultural Can Fabra, al carrer de Sant Adrià, número 20, us oferirà aquest dijous a un quart de vuit de la tarda presentació de l'Enciclopèdia de l'Esport Català. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a la Judit Riar, que com sempre, com cada dilluns ens acompanya i ben acompanyada, i tenim també a Lucas i a l'Angi la Vello. Ens retrobem demà a la mateixa hora. que Passeu una molt bona tarda. Adéu, seu.